зацікавленість розмовою. Слід впливати на нього не тільки за допомогою логіки, розумових міркувань, а й зачіпати його почуття. Адже сильні емоції завжди позначаються на думках, надовго залишаються в пам'яті. Та ви не повинні виходити за межі тактовної поведінки під час розмови. Не слід влаштовувати своєрідного міні-шоу з голосними вигуками, зайвими запевняннями чи навпаки з гіркими сльозами, незрозумілим бурмотінням, похнюпленою головою тощо. Ви маєте вражати образами і картинами, породженими вашою думкою і домальованими уявою слухача. Це запорука того, що ваші слова не знехтують відразу після зустрічі. Враження від них матиме позитивний вплив. Жарти – гумор. Певно, ви помічали, що тонкий гумор або жартівливі натяки надають навіть важким темам легкого, невимушеного характеру, створюють дружню атмосферу чи доброзичливо-критичний настрій у людей. Це безвідмовний спосіб обезброювати дійсність у той самий момент, коли вона готова роздушити вас. У свою чергу, різкі дошкольні висловлювання на адресу присутніх чи відсутніх, висніювання певних вад навколишніх, що особливо поширене серед працівників преси і політиків, призводить до напруженості у заєминах і, оскільки зачіпає почуття, може згубно позначитися на подальшому спілкуванні. Тому гумор, анекдоти повинні бути виваженими, доречними. Не вульгарними, до того ж вони мають супроводити розмову з безпосередністю і невимушеністю Чемна людина, яка володіє мистецтвом дотепності, не висміюватиме присутніх і не глузуватиме з їхніх вад Справді, не досить бути дотепним За Андреа Муроа слід бути вельми дотепним, щоб не стати надміру дотепним до того ж, гумор свідчить про людську гідність, стверджує перевагу людини над обставинами. Принагідно, згадаємо про одну з характерних рис ментальності українців – тонкий український гумор. Саме завдяки цьому оптимістично-скептичному погляду на життя українець вимічає і, як правило, пробачає іншим певні природні та набуті вади Натури. В одному з московських видань початку століття під назвою «Україна та українці» також стверджується, що характерною рисою малороса служить природжена насмішкуватість, яка не покидає його і в найтяжчі хвилини. До того ж, він не тільки кипкує над іншими, але й над самим собою, незважаючи інколи на надто сумне становище. Та якщо людина здатна сміятися над власними невдачами і бідами, глузувати з примхливої долі, то вона до кінця своїх днів зберігатиме гарний настрій, ще й сіятиме між людьми злагоду. Голос у дітей голоси здебільшого дзвінки чисті, у дорослих, певно через лінощі та недбалість, часто густо стають різкими, нервовими, монотонними, невиразними, нерозбірливими внаслідок ковтання деяких звуків. Тим часом успіх спілкування значною мірою залежить від голосу людини, його тембру, гучності, темпу. На ставлення до вас навколишніх надзвичайно впливає враження від вашого голосу. Часом кажуть про людину, маючи на увазі саме дію її голосом. Цього важко слухати, ще важче зрозуміти, а цього не можна не слухати. Тут коментарі зайві. Роль голосу під час бесіди важко переоцінити. Усвідомлюючи це, мудреці в давнину за ознаками голосу навіть визначали особистійні якості людини. Вважалося, що коли людина під час бесіди помалу стишує голос, то вона чомусь засмучена.